Meditaci utíšení musíme nechat vědomí přebývat tam, kde se nemění. A k tomu aby jsme ho nechali přebývat tam, kde se nemění, potřebujeme na to příhodný objekt. Ten objekt, který se nejlépe hodí, to už jsme vysvětlili, to jsou ty objekty. Které nejvíc potřebujeme, jestli máme v sobě hodně zloby, tak si vezmeme metu a tak dále. To jsme vysvětlili. Hm? Ale jelikož největší nepřítel utišení jsou právě naše splašené myšlenky, proto je dobrá meditace na dech. Třeba v Tibetu. Si vizualizují sochu Buddhy a pracují na, na soše Buddhy, na, me, na meditaci utišení, tam dají vědomí a pak, jestliže se dostanou do stavu hlubší koncentrace, pak si to zvětšují, zmenšují a dá se to dělat i na barvě v kasinách. Teď, když pracujeme na dechu, jak už jsem se zmínil, tak Položíme vědomí na dech. V terovádové tradici, jak už jsem se zmínil, položíme vědomí na dech. Nejlepší místo je na unosních dírek, protože tam je ten dotyk dechu nejjasnější. Jestliže pracujeme v jogačáře systému meditace na dech, pracujeme vlastně s dechem v celém těle to snad ještě než kurz skončí, tu meditaci už jsem vysvětlil eh, někomu na, v intervju, a to můžeme zopakovat, jak se to dělá. Obzvláště pro ty, kteří mají eh, zkušenosti v zen a v podobných meditacích, to bude eh, meditace, která je obzvláště poučná a pro ti, kteří Mají zkušenost z meditace v to bude tež obzáště prospěšné. A v této meditaci nesledujeme jenom nádech a výdech, a ne na jednom místě, ale sledujeme nádech mezi nádechem a výdechem, pauzu. A, výdech a mezi výdechem a nádechem pauzu, hm? čili eh, máme čtyři fáze dechu. Hm? V tom se to liší. A objektem je vlastně celé tělo. Obzáště horní část těla nad bránicí, kde je nejasněji vidět, že celé tělo dýchá. Jestli si, dáme prst, jestli si dáme ruku sem a koncentrujeme se, budeme cítit nejasný dech tady. Jestli ji dáme dolů, tak budeme cítit nejasný dech tam. Kam eh, vlastně, eh, dáváme pozornost, tam eh, dech bude jasný. Ale v této meditaci nejasnější ovšem bude tam, kde přichází do, eh, eh, do Dýchací trubice, ale eh, důležité je pochopit, že celé tělo dýchá. Ne, nejenom, že dýcháme eh, dýchací trubici, celé tělo dýchá a eh, ten dech, který není dýchací trubici a který tam je, tomu se říká jemný dech. To je dech, který prochází každým pórem naší kůže. A ten dech se v této meditaci stává objektem. Teď jedno, jak meditujeme na dech, princip je stejný. Musíme nechat naší pozornost přebývat, proto meditace bez s objektem bez rozlišení přebývat na jednom místě, příhodné místě, na kterém se cítíme dobré a e, tam ho nechat. Ze začátku, když se učíme meditaci, ho tam necháme díky našemu odhodlání a díky síle, že ho tam přitáhneme. prostě. To je vlastně první prebývání začátek meditace. Že vědomí plyne k objektu silou. Silou vůle. A já ho moci tam chci nechat, ale furt mě utíká a jsem frustrovaný. Doufám, Myslím, že mnozí z nás to vědí, o čem mluvím. Já budu vždycky frustrovaný, pokud se budu snažit silou něco dělat. Silou to prostě nejde. Ale tu zkušenost, když jsme začátečníci v meditaci, musíme udělat. A tomu stadiu se říká stápajaty. Já zakládám své vědomí na objektu meditace. Objekt meditace se jmenuje karma stána, to znamená místo mého úsilí a já doslova ho tam eh, ho tam namačkám. Hm? Ale ono tam furt nechce být. Tím pádem, tomu se říká e, e, plynutí vědomí k objektu díky síle. A v této části e, meditace většinou e, nenajdeme žádné uspokojení v tom, co děláme. Hm? A často bude myslet, protože nenacházíme uspokojení, často bude myslet o něčem jiným. A nebo budeme pospávat, protože se budeme nudit. Hm? A e, to je to vlastně počáteční stádium, který musíme projít. Tak, řešíme to tím, že počítáme hm, a tak dále, připomínáme si ho. Jestliže to děláme, přestože vědomí tam tlačíme, Pomalu, pomalu to vědomí na tom objektu, jelikož se snažíme, pokud se nesnažíme, ne, ale jelikož se snažíme, vědomí pomalu, pomalu začne mít kontinuitu na tom objektu. Tomu se říká sam stápajate. Já, já to e, dávám na ten objekt a drží to pohromadě. Předtím to nechtělo moc držet pohromadě, teď už to začíná trochu držet pohromadě. Jelikož to trochu. Začíná držet pohromadě, začíná mít trošku uvědomění v tom, že se něco může dít. Ale stále se snažím ho tam dostat silou, proto mě to moc neposlouchá. A ještě často ztrácím ten objekt vědomí a ztracím se ve svých myšlenkách nebo pocitech. Hmm? a zapomenu na to, že jsem při meditaci dýchání. E, to je e, ještě celkem slabé stádium. E, další stádium je avastapajati. Ava znamená dolů. Hmm? To znamená, to je stádium, kde e, když kdykoliv vědomí opustí objekt, jsem si toho vědom. Hm? To znamená, že jsem už se dostal do stádia, kdy pomalu, pomalu začínám cítit ty jasněji, ty výhody té meditace. Hm? Protože pokaždý, když vědomí jde někam jinam, kromě na objekt meditace, já ho uchyt, můžu uchytnout. Hm? Tomu komentáry říkají stav, když se kaťata ta tak to za, dám na to záplatu. Hm? <tějí> A tak pracuju záplatama, a tím pádem začíná růst ve mně e, síla, ducha, přítomnosti. Hm? Tím pádem už e, nemusím e, nechat vědomí plynout k objektu silou, ale pomalu se začíná objevovat e, ne síla vůle, ale síla ducha přítomnosti, která zabrání tomu, aby vědomí dlouhou dobu bylo někde jinde než na objektu. Vždycky to udělám tu záplatu tam. Čili neuž nespoléhám se jen na sílu. A tím pádem moje sebevědomí se začíná projevovat a získávám i sebedůvěru a mám jistou, i jisté pocity uspokojení v tom, co dělám. Hm? Teď Čtvrté stádium se jmenuje upastápajaty, to znamená, že už vlastně vědomí zůstává stále u objektu. Jestliže vědomí zůstává stále u objektu, dostávám se do stavu, kdy vědomí se začíná jasně čistit a zjemňovat. To znamená, že síla ducha přítomnosti opravdu dozrává. A tím pádem já už nemusím spoléhat na sílu vůle a tlačit to tam, ale ducha přítomnost tam drží, protože kde je. Síla ducha přítomnosti obět nekolísa. Jelikož obět nekolísa, vědomí se začíná čistit. To je jako saty, ta ducha. Saty, saty. To je čtvrté stádium. A to čtvrté třetí, třetí, ne? Čtvrté. Třetí je záplatování. <laughs> kaťat. Prvé je, že se snažím to, založit to vědomí na tom meditačním objektu. A druhé je, že to vědomí už na tom meditačním objektu začíná mít jistou kontinuitu. Třetí je, že už si začíná být. To jsou ty první dvě stádia, to jsou stádia, kdy pracuju prostě silou. Vědomí k objektu silou. Od třetího stádia už začíná se projevovat ne jenom síla vůle, ale síla ducha přítomnosti hm? A ta dozrává ve čtvrtém stádiu. Hm? Ve čtvrtém, když se dostaneme do čtvrtého stádia šamaty, co se stane? E, vlastně, e, i když mám různé e, jiné pocity, myslím na jiné věci, e, vědomí zůstává u objektu meditace. Hm? už neopouštím obět meditace. To znamená, že moje ducha přítomnost dozrává. A jelikož pracuji silou ducha přítomnosti, ta, ta síla, kterou vynakládám v meditaci, se stává minimální. Proto pro začátečníky v meditaci. Normálně, když starý zajíci meditují, no tak se nepotřebují spát. Protože meditace je ten nejlepší odpočinek. Ale pro začátečníky meditace, to je jak bytla.. <laughs> Tak pak a vyčerpady, <laughs> Ale někde se musí začít. Takže ze začátku to prostě jinak než si nejde? Nejde to. Pokud nejsme nějaký obzářní talenti, a většina z nás to není, tak to tam musíme tlačit. Když kára sama nejede, musíme <sík> <sík> Tak teď jsme ve čtvrtém stádiu. A v čtvrtém stádiu vlastně se dostáváme do procesu očisty, kdy opravdu cítíme, jak se začíná ten objekt jemnit a s ním vědomí a dotyk objektu. A to je předpoklad očisty. Bez toho se tam nedostane jelikož se objekt jemní, vědomí se začne jemnit, tak vstupuji do, do procesu očisty. Čili pátý, pátý stadium se nazývá Damayati. Damayati znamená podmanici. si. podmanuji, do procesu a sám jsem si to vědom, podmanění... Hm? Těch překážek, které mi nedovolují eh, prodlévat ve stavu tiše a klidu a naplnění. A ty překážky, ačkoliv jich je mnoho, mnoho, vlastně eh, všechny nezdravé stavy vědomí se dají eh, schrnout jako dvě hlavní překážky, Buď, že mysl a nebo že mysl stoupá. Když mysl klesá, cítím malátnost na těle a na duchu. Když mysl stoupá, tak se tak je roztěkaná a štvejí cokoliv ji vyrušuje, proto má odpor k tomu, co se jí nelíbí. A když přijdou příjemné věci, tak se jich drží. To je všechno nic jiného, než stav rozruchu vědomí. To je vědomí, který, se, který si nesedlo. Jestliže se vědomí sedne, tak je neutrální. To znamená, ačkoliv prožívá slast a štěstí, nelpí na něm, ačkoliv prožívá nepříjemné pocity na koleno, v ramenech a tak dále, které jistě jste poznali, hm? tak je, je, nesnaží se je se jich silou zbavit a snaží se je přijímat. Proč je může přijímat? Protože koncentrace se lepší a mysl se přestává těma věcma zabývat. Proto je mysl se stává nepartýní. A to, jak je třeba si uvědomit, že tato schopnost nepartýnosti. Je předpoklad samády. Nikdy se do samády nedostaneme, jestli nezískáme tuto nepartýnost. To znamená schopnost neodmítat bolest a schopnost nelpět na příjemné. Pokud tuto schopnost nemáme, nemůžeme se dostat do samády. A jestliže máme dobrou koncentraci, bude to. Samády. Míčá samády. To znamená samády ne s uvolněním, ale samády s, s, s, s, s tlakem v těle. Hm? Čili jak já dominuju. Tyto překážky tím, že na základě ducha přítomnosti sobě nechám růst sílu uvědomění. Hm? Jestliže mysl začne klesat, co udělám? Na základě síly uvědomění použiju faktor vůle. Hm? aby tento proces nepokračoval. A jak to udělám? Jestliže medituju na dech, tak se fokusuju na ten dech, abych ho viděl jasněji? Hm? jestli mysl začne stoupat a těkat někam jinam a chtít se zbavit těch nepříjemných pocitů anebo lpět na těch příjemných pocitech a nebo se zabývat Těma různými rušivými vlivy venku. Co udělá? Na základě duchopřítomnosti pracuji s upekha. Upekha znamená odpojení se. Odpojení se od tohoto objektu. To je proces tedy očisty, skrocení těch nepřátel, tedy antidot proti těmto silám, které nechají vědomí buď stoupat nebo klesat, kterých se začíná být vědom na základě dozrání síly ducha přítomnosti. Síla uvědomění se manifestuje. To znamená, že jsem si čím dál tím jasněji vědom, jak používat ty antidoty, jak používat ty protiklady proti tomu, proti ty tendenci vědomí stoupat nebo klesat. Hm? Co to, to odpojení jako preběh? Je to jako potlačený, potlačené? Alebo... Ne, ne. Tím, že ty prostě se distancuješ od tý, toho vědomí, hm? který eh, chce stupět, má tendenci stoupat. Hm? Jako například, když je, když je nějaký rušivý venku, jak jsem říkal, tak rozšíříš to vědomí, hm? necháš ho to tolerovat, aby se tím nezabýval, no, odpojíš se o to. Jestliže vědomí začne začne poletovat. Tak se koncentruješ samozřejmě, hm? ale s takovou koncentrací, která je otevřena. Ne s tou koncentrací, která e, nám lpí. Hm? Samozřejmě e, koncentrace je odpověď na e, těkavost vědomí. Hmm? A e, zase e, schopnost e, e, vůle a e, hledání toho objektu, proskoumání toho objektu je reakce na tendenci vědomí klesat hmm? do e, malátnosti. Hmm? A malátnost vědomí je spojená většinou s malátností těla. Malátnost těla nemusí, podle některých jogínů nemusí být vždy Negativní stav, ale malátnost vědomí je vždy negativní stav. Stejně tak jako e, roztěkanost vědomí je vždy negativní stav. Hm? To je přímý projev čeho? Naší nevědomosti. A je to projev čeho? Naší tendence vědomí buď na něčem lpět, anebo něco odmítat. což způsobuje též tuto tendenci buď malátnosti, anebo chtění hledat něco jiného. Teď v pátém, když začínáme vědomí čistit, tedy začíná ta síla uvědomění zrád. Jelikož síla uvědomění zraje, proto ty odkyvy, to klesání vědomí a stoupání vědomí se stává jemnější a jemnější. A tomuto stupni se říká e, e, utišení. Utišení mysle. To znamená, že ty, e, ty odkyvy jako vibrace e, už se stávají jemnější. Tak jemné, že se e, cítíme Můžeme meditovat dlouhou dobu bez jakýchkoliv hrubých, rušivých faktorů. V pátém stádiu meditace vlastně jsme se zbavili hrubé roztěkanosti mysli ale nezbavili jsme se ještě, jelikož jsme se dostali do hlubšího, jemné vědomí, hlubší vědomí, do hlubšího vědomí, zmínil jsem se o tom, že hlubší vědomí je blízko spánku, snu, právě proto ještě se můžou stát stavy hlubšího klesání. Hm? Že sice, jsme si jasně vědomí objektu, ale jsme prostě nejsme čili. Teď jsou meditující, kteří se dostanou do tohoto stádia, třeba meditují 20 let, ale nepřekročí toto stádium, protože se cítí příjemně, ne jako <laughs> nepřekonají tu tendenci mysli klesat, hm? ale je to příjemné stádium, oni v něm zůstávají, no ale to není ani šamata, ani vypašana a můžou strávit léta v tomto stavu, pokud není učitel, který eh, jim vysvětlí, že tohle, tahle ta meditace eh, eh, není. Ještě žádné dosažení. Hm? V tom stádiu šestém utišení pak už vlastně překonáváme jak hrubou tendenci. Klesat taky hrubou tendenci stoupat. Zbývají jenom ty jemné tendence. A proto můžeme sedět už dlouhou dobu, protože e, nereagujeme na ty hrubé e, pocity. Další stádium se říká vyupa šamaty. Vyupa šamaty znamená, e, e, vy je emfatický velice, velik, velice utišují. Hm? Vel, velmi utišují. Já velmi utišují mysl. E, proč? Protože e, moje úsilí k... K tomu, aby vědomí zůstalo rovnoměrné na objektu, se stává úplně minimální. Čili v tomto stádiu meditace, dá se říci, plyne sama. A teď, abych se dostal do stavu jednobodosti vědomí, potřebuju. Aby takzvaná síla aplikace vědomí na objekt nebyla ani příliš silná, ani příliš slabá. Jestli to nedokážu, tak jednobodovost vědomí bude mít výkyvy. Čili v tomto vědomí právě eh, pracuju s, eh, s obzáště jemným pochopením. Jestliže dokážu, aby to úsilí, s kterým udržu vědomí na objektu, bude úplně rovnoměrné, zmizí pak tendence mysli klesat a stoupat a přestav jednobodovosti. Jestli tento stav jednobodovosti to je osmé stádium. Hm? To znamená, že vědomí ty stádia od třetího stádia do eh, sedmého stádia, to jsou vědomí, kdy, eh, to jsou stavy vědomí, kdy vědomí v ty plynulosti vědomí jsou stále ještě díry. Hm? Teď. Když se dostanu do osmého stádia, tak už žádná díra není. To znamená, že vědomí stále plyne rovnoměrně k objektu. Nejsou výkyvy. Protože tak jako když tady je jezdec na koni, když mám dobrého koně, hm, Afgána, tak eh, nedržím do ani fest, ani nemusím polevovat, středně a, a kuň sám hm, prostě galopuje. Nepotřebuji, nepotřebuji prakticky dělat nic. To je ten stav. Že jsem se vžil úplně s koněm, hm, takže ne, vlastně nepotřebuju žádný úsilí, aby ten kůň mě poslouchal. No a teď, jestli toto stádium jednobodovosti trvá dlouhou dobu, tak to je samády. To je devátý stádium. A samády je stav, kdy vědomí plyne spontánně k objektu a můžu s ním pak dělat, co chci. S takovýmhle vědomím pak můžu zkoumat objekty bez zábran. A šamata je na to, abych zkoumal objekty bez zábran. Hm? Jestli chci jít do diány, můžu jít do diány bez jakéhokoliv úsilí. Jestli chci dělat zen, můžu jít na zen bez jakéhokoliv úsilí. Jestli chci dělat tantrické meditace, ty objekty budou jasné. Hm? S takovým stavem vědomí bych měl pracovat. Teď, jestli se staneme eh, buddhy budhy nebo arahaty, ty mají stále tento stav vědomí. To znamená vědomí, které je úplně jasné a plynulé plyne na jakýmkoliv objektu, který si vybrá. Tomu se říká rovnoměrnost čal anga u Stav rovnoměrnosti vůči šesti smyslu. Ať vidím cokoliv, slyším cokoliv, myslím cokoliv, mé vědomí bude rovnoměrné. Jestliže. Praktiku šamata, tak tento stav potrvá, pokud ten vyvolený objekt potrvá. Teď já potřebuju, aby toto vědomí, abych se stal, abych se vysvobodil z utrpení, potřebuju, aby toto vědomí trvalo stále. Proto musím praktikovat vypasanou, kde měním objekty. Hm? Toto vědomí v devátém stupni, i v osmém, vlastně, je úplně vyčištěné. Ale trvá to ta učista, pokud jsem na tom objektu, který je stejný obraz předcházející jako ten, co jde potom. Ale když změním objekty, tak ještě budou ty výkyvy tam proto je nutné s tímto vědomím pak eh, pracovat.